До Олега, що перестав грати, ми в твоїх руках, зараз полісмени вбіжать, віддай їм на погибель. З порошком, ось він, куплений за останні гроші, підніс пакети. Або ви божевільні, або я порошок, дивується Олег. Стів, знаєш нас? Не бреши, тут наша погибель. Здається, ми з сусідніх будинків, пригадує Олег. Ваш порошок мені не цікавий, як дохлі горобці. Я тут відбути вправи і в неділю замінити органіста, бо він одночасно лікар повинен виїхати з міста до своїх хворих. Підроблю трохи зелених. Бенет, можеш присягти? Так, цілковито. Стів, сховай нас, але хутко. Сюди, бігом, повів Олег крізь вузькі дверці зліва, збоку і причинив. Вернувшися до інших дверець, покликав пастор Орсон, на одну мить сюди. Надходить священник. Я чув, обох треба тут придержати, хоч би місяць розсипався над моєю лисиною, бо пустий їх за один дрібний порошок ковтає тюрма або стрілянина в заколоті. Божевільні діти. Я потім їх струнитиму в їх порятунок. Сердито замкнув двері зліва. Як пригуркочуть велетні що вердять ломаками, позвіть, я зразу. Покличу. Їх чути стають колоною при дверях. Орсон вертається крізь свої дверці, а Олег знов грати.